розшукувала зашифрованого чоловіка після того мого безумства із таблетками і коньяком. Адже він черговий раз сидів за кордоном, черговий раз міняв телефони. Ну, знайти – знайшла. На те вона – шпигун-аналітик. Але насамперед, все розуміюче, і все прощаюча мати Тереза. А чим вона його спровадила серед ночі з якоїсь далечині в іншу далечинь, що він пригнався раптово й тихо, лиш розрізав фарою очкари Камерса запашну темряву і мовчки, скупо поцілував маківку голови, Ніби сказав якісь слова заспокоєння чи тривоги, знати не знаю і знати не хочу. Не питала і не чула, бо не могла ані слухати, ані перепитувати. Я себе тоді не відчувала. У мені була мертва я. А він решту ночі сидів, і дивився на полагкотливі язики вогнища, докидаючи в нього дрова. І навіть не цікавився, що зі мною трапилося. Був поінформований, а я дивилася, як дивиться він. І мені було тепло і гарно, і байдуже, і всяко. А потім він коротко, мало не секундно, повів очима в бік будинку, і я почула, що дрібне тремтіння шкіри під колінами заважає мені. Я зрозуміла, що життя вертається в мене. А далі він робив з мене квітку, нічну. Матіолу. Пополудню стиснув долоні і згадуй вітер у полі. А... Ото ж бо. Хіба що відкрити рота і вдавитися тим «а». Сто разів знаєш, що далі тільки «а». Наступного дня. Ці спогади мене замордують. Що з того, що я зараз згадую? Додаю йому якихось привабливіших, ніж насправді рис. Виправдовую, самокопаюся. Він мене покинув. І що тут роздумувати? 13 червня. Хто сказав, що він мене покинув? Він мені цього не казав. Навіть був такий добрий, що я тієї ночі не чула в собі жодної кісточки. Так ніби мене перетворили в глину і дали в руки цього несамовитого нічного чоловіка, який мияв мене доти, поки я не видихнула. Я більше не можу. А він шельма, поцілував очі і тихо засміявся. Ні, ти сама ще себе не знаєш. Також 13 червня. Як я хотіла продовження ночі. Може, через це, обманюючи себе, душа заплющувалася і втискалася в нього, бо думала, що справді зможу проникнути туди, куди він тримає браму замкненою. Мабуть, він і сам там не був ніколи за брамою власної правди. Увечері. О, ні, він мене не покинув. Просто сів у машину, ліниво висунувши долоню з вікна. Але він дивився крізь мене, він іще був біля мене, але вже був далеко».